Avui, dimecres, dia 6 d'abril, se celebra el Dia Mundial de l'Activitat Física Una Femèlida, en la que diferents centres d'atenció primària de Badalona serveis assistencials organitzen diferents activitats, com ara caminades, passejades en bicicleta o activitats quotidianes que, d'una manera activa, suposen beneficis per la salut. Una de les iniciatives tindrà el seu punt de partida al CAP de Montgat. Per saber tots els detalls, parlem amb l'infermera del consultori local del CAP de Montgat, la Patricia Güemaró. Molt bon dia, Patricia. Bon dia. Doncs activitats per conscienciar el Dia Internacional de l'Activitat Física. Eh, explica'ns en què consistirà. Una caminada No es farà aquí a Montgat, començarà a Montgat i explica'ns una mica com es desenvoluparà aquesta activitat. Sí, bueno, farem... Hem fet uns cartells que hem penjat per tot el, el poble de Montgat i de Tiana, on citem els pacients a les 11 del matí per anar a fer una caminada, que anem dues infermeres del centre i la tècnica d'esports de l'Ajuntament de Montgat i sortirem des del centre fins a Rotonda d'Al'ella, que mm. són uns 4 quilòmetres aproximadament, tornarem, farem una taula d'estiraments i bueno, farem una mica d'educació de, i reforç sobre el, la importància de l'activitat física. Molt bé. De fet, eh, aquest tipus de, de dies internacionals aquí estan adreçats perquè fer activitat física és beneficiós per tothom, no? Sí, bàsicament està, està encaminat per a tots, eh, tant gent jove, gent gran. A veure, l'activitat física, amb la medida de, de lo possible, la mesura de, o sigui, amb les possibilitats de cadascun, s'hauria sí. de fer. Sí. Eh, tinguis l'edat que tinguis, sempre de forma moderada i d'entrada de, de les opcions que tingui cadascú. Uh -huh. De fet, és la lluita constant contra el sedentarisme que metges i metgesses te'n uh, incidiu. Sí, mm, és una recomanació bàsica i que es fa cada dia, <ríe> moltes vegades al dia, a, a dintre de consulta. És molt important perquè és un és una activitat per, per, que, que prevé tots els riscos cardiovasculars, tant d'hipertensió com de diabetes, principalment. Uh -huh. Per tant, eh, també especial incidència, malgrat que està dirigida a tothom, cap a la gent gran, dedueixo. Sí, però també és un, un mètode preventiu eh, per la gent jove. O sigui, la hipertensió i la diabetes mh, la pateixen molta gent gran, però la gent jove la pot patir en un futur i com més entrenats estiguin i més activitat física facin al llarg de la seva vida, més probabilitat tindran de no patir aquestes dues malalties cròniques. De fet, eh, dedueixo també que la obesitat infantil la manera de prevenir-les amb aquesta activitat física, per tant, atenció cap als petits. Sí, sí, és molt important de, de ja començar a educar-los, No important que és fer algun tipus d'activitat. I no es fes esport o fer un gran exercici, sinó moure's una mica, caminar, sortir amb els pares en bici, fer diverses activitats. Sí, de fet, trencaria una mica el mite del culte al cos que també s'intenta imposar. Això no vol dir que l'activitat física s'hagi de traslladar al gimnàs a matxacar-nos. No. no, no, no. Perquè no això tampoc és, és bo. No, no, no. Ha de ser una... A veure, res amb, amb accés ni amb defecte és bo. Eh, S'ha de fer una activitat física moderada, 3-4 cops per setmana, una horeta, amb les possibilitats que tingui cadascú al seu ritme. Eh, moure's, no quedar-se al sofà, jugant a play, eh, eh, sortir, sortir al carrer. Uh -huh. de ja fet, és una gran activitat física. De fet, una gran lluita no només de, dels centres eh, o els eh, centres d'atenció primària, sinó de molts pares, també. Sí, robas que, que, bueno, els pares també han de donar exemple i tant. I, i llavors, pues, clar, els nens també fan una mica lo el que els para el que veuen a casa. I bueno, a nivell a nosaltres a primària, doncs clar, bé, bueno, jo almenys veig molts de pares i, i és amb ells els que els insisteixo molt, perquè darrere d'ells n'eren els fills, està clar. Sobretot educació. De fet, segons les dades de l'enquesta de salut de Catalunya de l'any 2006, només el 45% de persones entre 18 i 74 anys, és a dir, tot l'espectre de la població, caminen 30 minuts al dia com a mínim i un 23,9% de la població adulta és sedentària. Unes xifres eh, preocupants. Doncs sí. Sí, perquè tot es reflexa després a nivells físics, analítics, o sigui, a nivell d'analítica, a nivell de pes, molt sobrepes, a nivell d'articulacions, bueno, molts problemes dona eh, el sedentarisme, i sobretot a la gent que té feines d'estar de, sentat a l'oficina 8 hores al dia. Uh -huh. I és difícil que introdueixin exercici doncs, perquè arriben cansats a casa, tenen nens, no tenen ganes de fer res, i és complicat. Sobretot amb gent activa, és complicat. Anava a dir, de fet, el, les recomanacions, dieu 4-5 cops, d'activitat moderada, suposo que us trobeu amb, amb gent que en molts diu sí, però jo no tinc temps per fer aquest tipus d'activitat. Uh -huh. Llavors, les recomanacions quines són? Eh, no agafar tant el cotxe, pujar escales, eh, evitar sí, l'ascensor, aquest tipus d'actes? Incluint el dia a dia, o sigui, pues, si vas en transport públic baixar una parada abans del metro de l'autobús o del bueno, tren, potser no, perquè cau una mica lluny però intentar, pues, això, o aparcar lluny també i, sortir, i i anar caminant fins a la feina, en comptes d'agafar ascensor, pujar escales, moure tot amb la mida de la possible. A veure, mitja al dia és un moment, uh -huh. et passa volant i no, no costa tant trobar-la, és, és trobar el moment i prendre-ho com una rutina, com el que va treballar, doncs pues anar caminar aquesta mitjoreta. De fet, l'exemple que avui porteu a terme és ideal, no? Caminada i estiraments i, uh -huh. I això, una mitja o caminar una mica més. Bé, bueno, farem una miqueta més. Sí, no? Ja sí, aprofitant sí, sí. que és el Dia Internacional, doncs sí, ja ho comentem. Sí, una mica més, sí. Molt bé. No sé si eh, normalment a les consultes a un o Tiana, eh, hi ha molts casos relacionats amb això, amb les cardiopaties, amb diabetis, i si aquest tipus de consells l'acostumava a donar molt. Mm, ja et dic, cada dia, moltes vegades al dia. Ah, Moltíssim. I, I per totes les edats? Sí, sí, sí. sí. Com comentaves a l'inici. A veure... També valorant una mica l'estat físic del pacient. No? Mm. Li pots demanar el mateix a un pacient amb, amb artropaties, amb dolors musculars, amb mals d'esquena, amb problemes d'ossos, que un pacient de la mateixa edat que està una mica millor. Mm. No? S'ha de valorar. I, I sobretot amb la gent gran s'ha de, de fer un exercici més individualitzat. De fet, en molts casos... Uh, concretament un 5,5% de la mortalitat total es relacionen amb això, amb el sedentarisme. Que mm -hmm. a vegades uh, sí que és veritat que són els dies uh, mundials i aquest tipus de d'efemèrides en els quals ens n'adonem, però això, com comentes, és el dia a dia amb el qual ho hem de solucionar. Lo important és la constància. Sí. Que un dia, faci... jo els hi dic molt als meus pacients a la consulta, que un dia vagin a caminar 3 hores i no facin res durant tota la setmana no em serveix de res, és, mill... és més important poc i constant, que, que molt i, i, i poc. I què tal la gent? S'ho agafa bé o no acostuma? Mira, la gent que, va, que, que ho prova i que ho segueix i que em diu que ha sortit a caminar, sobretot aquí amb un gat que, que va molt bé, al passeig de la platja, sí. eh, després, quan di... la setmana que pel motiu que sigui no han pogut sortir a caminar, ho han trobat a faltar, com que els enganxa una mica. Home, el que passa doncs... clar, és, és forçar-se i ficar-se. Hi ha dies de tot i hi ha... A veure, la força de voluntat ha de ser-hi. Si mm. no, no, no, està no clar. aconseguim res. Està clar, per aquí t'hi ha el mateix, eh? que encara que hagi pujades i baixades, la gent sí. les pot anar acostumant. A veure, a veure, el tema de pujades i baixades també és molt difícil amb gent gran, però també se'ls aconsella que agafin a l'autobús... Fins a una, o que baixin fins a una zona plana i aquí poden ja caminar perfectament sense problemes. I tant que sí. I d'altra banda, hem comentat que no és necessari això, matxacar-se els gimnasos, però hi ha gimnasos que sí que ofereixen una activitat adequada per a aquest tipus de determinat de públic. És a dir que, per exemple, el duet esports que el tenim aquí, Tiana, uh -huh. també s'ofereixen aquest tipus de classes que no només cal anar a caminar, sinó que també es poden fer altres tipus d'exercici, fins i tot a casa, perquè els estiraments que fareu demà es poden fer a casa cap problema I, i sí en els gimnasos normalment a diferents hores horàries, tenen franges horàries, tenen diferents tipus d'activitats adequades a, a diferents eh, rangs d'edat. Uh -huh. Donc uh, Patrícia avui Maron recorden si plau aquesta cita que hi ha avui. Doncs els esperem a les 11 de matí aquí a l'ambulatori de Montgat en el recinte del pàring. Molt bé. Caminada. Uh, Caminada. Més de mitja hora, eh? que la gent no s'espanti i sí, després bueno, va, hem, fet la de quals, hem fet la recomanació. Bé. I després uns estiraments, coincidim, ho dèiem, amb el Dia Mundial de l'Activitat Física. N hem volgut parlar amb l'infermera del consultori local del cap de Montgall, la Patricia Güemarón. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu. Adeu, bon dia. Bon dia.